Ja, då ska du vara välkomna till ytterligare ett fantastiskt avsnitt av Fyrkantiga ögon Jajamensan, och än en gång så lyder vi råden från F-M-H Nej, oh. f -H -M heter de, Folkhälsomyndigheten Jag vet inte ens vad de heter ja, Någonting som ja. Så jag sitter i min lilla lägenhet på Fagottgatan ja, Skratta om ni vill, men det är så den heter <laughs> jag fick... Och det är ett, ett bläckblåsinstrument, tror jag Och ingenting annat Jag bodde ju på Flöjtgatan en gång i tiden Jag vet att jag fick ett paket adresserat till Skinnflöjtsgatan en gång <laughs> Oj, är det sant? <laughs> ja, det var när jag köpte... Eh... Pokémon Y till 3DS av Oskar Dronjak Jävlar, vad roligt gjort av då, då hade han skrivit gatan. Ja, det är briljant Det är alltså gitarristen i Hammerfall för er som inte vet ja, Han hade skrivit skinn inom parentes ska väl tilläggas ja, Det var ändå extremt roligt <laughs> Ja, Jag tycker det var ganska kul faktiskt Så det, det kunde jag leva på i några dagar mm, Det förstår jag jag tror nu. Jag vet inte, Evelina kanske inte blir avsklad för att det hänger ut henne nu. Men hon har ju refererat till min gamla bostadsgata, till köttflöjten. Ja. Det kan man ju göra. Ja, om man är lagd åt det hållet så absolut, det gör det. Hon är ju inte här som kan försvara sig heller. Så att jag får väl. Nej, men det, det är så man ska ge Kritik till folk skulle jag på säga Det gjorde du ju inte men Nej, jag tycker det var kul Det, var det är ömotsagd. roligt att prata om folk som inte är med Så att de inte kan försvara sig <laughs> Ja, precis Det är våran podd Här är vi som bestämmer vad man säger och vi, ska, vi, för, vi vill vara helt oemotsagda Det är så det funkar ja. så, är det. så hör inte av er på Facebook Nej, ja, men Det är bra att vi är på två olika ställen För jag har hostat så in i helvetet i tre dagar nu Igår ja, var det inte så farligt Men det blev värre idag Just nu så har jag ju Tagit medicin och så där fick jag Någon eh, tablett av Evelina Som ändå hjälpte hyfsat Mot rethosta ja. så att det är lite lugnare nu. Gutt eh, Rethosta kan ju annars vara bland det värsta som finns Kan jag ju tycka Ja det är fruktansvärt Mm jag hade det, jag kommer ihåg, jag hade det ett jävla tag. Det är många år sedan nu. Och sen vet jag att det, det är ju inte så jättekul för luftrören. Speciellt inte när det börjar bli vår. Ja, nej. Just Eller om det var sensommar. Men övergångs när det är övergång mellan två årstider kan man säga. Då är det ju för jävligt. Då vet jag att jag fick världens godaste liksom anfall av det där till slut. Och fick åka till... Vårdcentralen och så fick jag en mask som var kopplad till en stor gastub Som de vred på så bara liksom såg man hur det rykte ut vitt pulver ur den här masken Du var typ Bane. Ja, det skulle man kunna säga <laughs> Ja, det är kul <laughs> ja, och, det blev, och, och det blev ju bra, ja, hoppas jag det, Ja, det gick, det gick bra Sen fick jag utskrivet kokilana kokilana Ja, och en ny brickanyl. Okej. Okay. Coquilana, det låter som bananchoklad typ. Ja, nej, det, var, det, är inte. det är det inte. Är det är ju medicin mot rethosta som innehåller morfin. Ah, okay, okay. Så det, ja, okej, okej. Jag provade den en gång jag försökte sova när jag hade dåligt, dålig sömn. Och inte mm. hade sovit på några dagar så tänkte jag att jag, jag tog några klunkar och det där. Men man blev bara helt knäpp i huvudet. Men jag, lär, jag somnade inte bättre för det. Åh oh, fan. Uh, jag kunde för övrigt, det. om vi är inne på lite sådana här läkegrejer så har jag haft problem med min nagel på höger stortå. Mm. Och så tänkte jag att uh, det kan man operera själv. Så det skulle jag göra igår kväll. Så jag, jag tog en kniv och skulle skära upp lite och tumma på lite var och sånt där. som så Den var väldigt svullen. Ja. Och det gick ju bra, men det resulterade i att hela tån bara pulserade hela hela natten. Så jag kunde ju fan inte sova. Oh. Men, när jag vaknade, men när jag vaknade så var det bra, så det var ändå en lyckad operation. Mm. Och jag tänkte, fan, det skulle ju vara typiskt nu att behöva åka in med det här. Och naturligtvis, nej tyvärr vi kan inte hjälpa det nu, det är så jävla många som har corona här Eller något sånt där skulle de säga Och så skulle jag åka hem och få någon infektion i den här ton, få blodförgiftning och dö av det i de här tiderna Så såg jag framför mig, så det här, det här får inte bli något mer än nu tänkte jag för mig själv Nej, men det känns väl onödigt att dra på sig något sånt nu när sjukhusen är lagom överbelastade Mm jag vet att jag sa det på jobbet någon gång när, man, när vi pratade om sätt att dö på. Och det kan ju verka ett, ett märkligt ämne. Och då, då sa jag det. Ja, jag vill dö på ett så spektakulärt sätt att ni här på jobbet kan skratta åt det redan efter fem dagar. <laughs> <skratt> Kom nu på något konkret exempel På hur det skulle kunna gå till Nej men Marcus hade något tydligt Att jag på något, det skulle hända någonting När jag var i badkarut mm. Så att jag fick en smäll På något sätt okay. Och liksom drunknade vid medvetande <skratt> Ja varför inte Skada nacken på något sätt Ja, ja, visst. Få en stöt ifrån en hårtork Och ramla Och slå nacken Och liksom bli förlamad Men ändå vara medvetande och drunkna så. Man vet att jag kan inte röra mig det, det, det, det är bara att försöka dra ner så mycket vatten I lungorna så det här går, Så möjligt så det går fort Ja, ungefär så Och det låter ju fruktansvärt Det är rätt fruktansvärt Skulle jag vilja påstå också Men om någon säger så här Hörde ni hur det gick till? Ja, nej, säger alla Ja, Joel skulle föna håret när han stod i badkaret och slant och tappade ner fönen. Ja, du ser, då skulle man fnissa. Så, så till vidare går det att bevisa att det har hänt, för du bor ju själv. Det är ju ingen som har vittnat till händelsen. Nej, men jag kanske har spelat in det här till någon obskyr hemsida. <laughs> kan vi säga då? Du har livestreamat så... det på flashback. <laughs> Ja. <laughs> För du tänkte du ska dra in lite extra kuler på att streama när du duschar ja. För att det finns någon som tycker att sånt är intressant Ja, så kan vi säga Det har ja. jag gjort Inte att det är någon som tittar på det av liksom, merosexuellt i baktanke ja, Det är nej, nej, nej. intressant att kolla på när folk duschar Det är något avslappnande med det Exakt Och då slinter du till du så, så kan vi säga <laughs> Ja herregud Som man säger mm. Men har du kört några kul spel nu den senaste veckan Eller kollat på någon bra film uh, Nej mitt spelande Går ju nu ut på <går> Fortfarande på att spela Modern Warfare mm. Så det, det finns Ingenting mer att säga om faktiskt Mer förutom då kanske att uh, Det här Modern Warfare 2 som hade Sånt jävla genomslag för 11 år sedan Eller något uh. sånt där Uh, i den första april släpptes en remaster till Playstation 4. Mm. Uh, Xbox och PC får vänta till den sista april istället. Okay. Men det verkar då som att uh, några kartor från det spelet kommer till det Modern Warfare som släpptes då 2019. Okay. Och, det, och det är det jag spelar så lite nya kartor från den eran kommer jag kunna spela och vad jag minns så var det en hel del intressanta kartor som man kan ju hoppas att uh, någon av dem följer med som man gillade en gång i tiden Aha. Så att uppleva dem igen Ja just det um, Och sen uh, använder väl både du och jag det här Humble Bundle mm. um, Där man, uh, Det är en prenumerationstjänst för x antal 100 kronor Det tror jag 150 spänn eller något sånt här Ja Men, det är ingen summa jag märker av i alla fall Nej exakt så då får man x antal spel varje månad mm. nu har de ju ändrat upplägget lite på det där, jag vet inte om du har noterat det Jo, du får 10 val Ja, du får 10 val varje månad istället för åtta spel varje månad mm. så den här månaden så valde jag bland annat Planet Coaster som är jag, Theme Park World som fanns mm blev väldigt populärt. Um, jag kollade lite på det, det var nog ingenting som intresserade mig, men uh, jag, jag, tycker jag, jag, jag har ju spelat en hel del här City Skylines och det, jag tycker att det är väldigt mysigt att ha ett sådant spel som är ett byggarspel. Um, mm. Så det jag tänkte jag faktiskt, det installeras installerat såklart men jag har inte startat upp den, så bygga lite berg- och dalbanor och nöjesfält hade jag tänkt att göra här nu i helgen kanske. mm. mm. Och även, jag valde även spelet Turok, Dinosaur Hunter, som vi faktiskt pratade om för inte så länge sen. Jag valde nog faktiskt också det spelet. Och det har jag faktiskt testat lite. Mm, vad tycker du för att det är, det är väl samma spel, så? Det är ingen liksom. Äh, det är, det ja, där. det är Nintendo 64-spelet, original, så att säga. Ja. Och. Eh, det känns ju att det har några år på nacken men det är fortfarande väldigt, väldigt tillfredsställande att skjuta både gubbar och dinosaurier. Mm. Däremot så är det ju lite så där att eh, du ska ju hämta x antal nycklar på varje bana för att kunna fortsätta till nästa. Yep. Och, och där kan jag ju tycka liksom att eh, i början så är det, ja, men det är två nycklar på den här banan. Mm. Och sen helt plötsligt så ser man på level två och där är det sex nycklar. Och sen hittar man en nyckel och då står det Level three key found. One more on this level. Wow. Men är jag på tre nu helt plötsligt? <laughs> men jag har inte samlat alla på andra än. Nej, men då har jag gått in i någon jävla portal utan att tänka på det och liksom hoppat fram en bana. Ja, oh, nej, precis. Och nu har det blivit så, nu har jag hittat alla nycklar på bana 1, 2 och 3. Men nu är det lite så här. Where. The fuck do I go now? Mm. För nu har jag hamnat i en återvändsgränd där det liksom är Ja, här är level 8, the final battle Not enough keys och jag var nej, det tror fan det men vart fan ska jag ta vägen nu? Sånt där är ju så jävla tråkigt Ja, och visst det finns ju en charm i att man ska liksom leta sig fram och hitta en väg för att kunna men jag tycker att det är väldigt taffligt gjort i det här spelet, för det är mm väldigt lätt att tappa bort sig. Men det kan jag nog nästan tycka om väldigt många gamla FPS överlag. Mm. Jag som ändå alltid brukar förespråka gamla spel, men just vissa gamla FPS, att man har gjort labyrintgrejen så absurd i vissa spel. Ja. Oh. Och det gör ju att, jag, jag fattar ju att det ska vara kul att utforska grejer och så vidare och så vidare. Och Det kan jag gilla också, men jag tycker inte att det ska vara någonting man är tvungen till att göra för Nej, att kunna komma vidare. Det är samma med västerländska plattformspel som jag pratade om för någon vecka sen. Jag spelade ett ganska coolt spel på Amiga. Man var någon kanin, tror jag. Det var liksom mysig atmosfär, cool musik och så vidare. Jag tänkte, ja men det här känns liksom som ett helt okej okay spel. Och så kommer man till slutet av banan, bara du måste hitta den här prylen. Mm, just det. Alltså det är så jävla typiskt alltså 90-talsspel som är gjorda i västvärlden att du måste hitta en massa skit för att kunna klara banan. Ja, exakt. Och det, det är ju inte um, kul. Nej, så är det det var väl kul att eh, rent nostalgiskt eh, spela lite och igen för första gången sedan typ 1998. Men mm. jag har oerhört svårt att tro att jag kollar på det här How long to beat, den hemsidan. Och det ligger ändå på en sju timmar. Mm. Och hade det varit nere på att man kan klara det på fyra timmar. Då kanske jag hade stått ut med att liksom köra igenom det. Mm. E och använda en guide då, i så fall. Men nu kände jag äh, att sju. sju timmar Det är inte supermycket. Mm. Men ändå så roligt tror jag inte att jag kommer att ha med det. Det är lite för gammalt för min smak, helt enkelt. Där får man ändå ge pluspoäng till GoldenEye för där tycker jag faktiskt att banorna är väldigt bra utformade. Ja, och framförallt, men det känns ju som att eh, i Turok sitter ju banorna ihop på ett annat sätt. Man att det är väldigt... Du uppfattar det som att det går att springa mellan banor och så vidare. Mm. Nu är det inte helt hundra på om det är sant, men i alla fall känslan är den. I eh, GoldenEye så var det ju väldigt tydligt att det här är banan du är på nu. Mm. Det var lite mer avgränsat. Så det kanske är därför att det funkar lite mer. Och sen vet man ju om man spelade GoldenEye på lite högre svårighetsgrad, så var det väl både en, både en tidsgräns och lite mer så här utforskande som gällde. Ja, Men ändå man fick inom uppdrag i eller ja, man fick flera exakt. saker man skulle göra på ett uppdrag. Ja, Och lite mer så. Ändå rimligt utforskande i, när det kommer till storlek, tycker jag. Mm. Nej, men GoldenEye är nog en sån titel som jag har kanske till och med i den här podden pratat mycket om att det är överskattat och så vidare. Men, och det tycker jag väl till viss del fortfarande men de började väl utveckla det tidigt som fan och så var det ingen idé att försöka anpassa det efter liksom Quake 2 och Half-Life när de liksom dök upp. Utan, nej, men vi får köra vidare på den här gamla motorn och så får vi lösa det på en annat sätt. Ja, Precis men jag tycker ändå att de gjorde det väldigt bra med bandesignen. Jag tycker att det håller hyfsat ändå fortfarande. Ja. Oh. Så det, ja, nej, det är ett sånt spel som jag nog respekterar mer och mer. Så så är det i efterhand. Ja. Oh. För det är nog rätt taskigt att jämföra det med de superspelen på PC också. Det var ju ändå det som gjorde att FPS ändå kunde bli typen självklarhet på konsol. Det var väl det Perfect Dark och Halo som ändå öppnade de dörrarna? Ja, verkligen. Quake 2 till PlayStation är ju en hylla också. <laughs> ja, det är så jag känns det. På PlayStation. Det var ett helvete att lära sig kontrollerna. Ja, för fan. Det var kanske till och med var innan Dual Shock tiden Då var det väl dessutom ännu svårare Ja, så det hade ju inte. Två spakar att styra med Nej, Jag, jag tror inte spelet var inställt För att ens kunna göra det Även om det Nej. hade en Dualshock ja, Jag tror det bara Alien Resurrection Jag kan komma på till Playstation Som hade de kontrollerna Och det ansågs ju vara helt befängt då. Ja, jag vet att jag har sett Någon sån här gammal recension Där det klagas som fan på kontrollerna Och exempel, med den högra spaken Styr jag mitt vapen Och gubben den vänstra, med den vänstra spaken Det är horribelt sätt att spela på mm -hmm. Ja, det, det får man ju tycka. Men det, det blev ju ganska standard och ganska omtyckt några år senare, så kan mm. man väl säga. Sen men det, det blev det, det blev mer optimerat också, naturligtvis. Ja, jag kan ju säga, jag har ju testat Alien Resurrection efter att jag hade läst det. Jag kan ju säga att det, flyter ju, det, det är ju rätt svårt att spela det. Det flyter ju inte på liksom Svinbra. Men... Jag tycker ändå att det, det funkar ju såklart. Men jag tror mm. inte att det är någon form av aim assist för det kan man ju behöva när man kör med spakar. Och ja, just det. det blir ju jäkligt svårt när det blir högt tempo. Mm. Ja, sen har jag ju fortsatt att titta på lite Bond-filmer också. Det är väl vad jag har tittat på då. Mm. Och nu gjorde jag faktiskt så att jag började från början med den första Bond-filmen i den här Ion-serien, alltså den office, som nu har blivit den officiella serien. Alltså de filmerna som Sean Connery började med. Mm. Där Den första är på engelska Doctor No. Mm. Och så har jag sett också Agent 007 Serutt, eller from, from, Rush, from Russia With Love. Den gillar jag. Och, och superklassikern Goldfinger. Mm. Det kan jag väl säga. De två första... Är ju Jag tycker att John Connery-filmerna Mångt och mycket är väldigt Skärmiga Men de två första kanske är mer Pajiga än skärmiga mm. Alltså det känns som de försöker fortfarande liksom Lära sig göra En bondfilm. Jag ser att de har ganska låg Budget och de, Det var väl inte givet att det här skulle bli succéfilm. alltså det är väl B-filmer Helt enkelt, nästan Kanske Ja, men det känns, alltså det känns lite så i utförandet i alla fall. Mm. Uh, men sen med Goldfinger så är det alltså det är ett så stort steg så att det är ju det är sanslöst, tycker jag. Ja, det är ju coolt. Ja, uh, faktiskt. Så The Goldfinger är ju faktiskt... Det är en riktigt, riktigt bra film. Mm. De andra två kanske... Det syns att... Den andra är redan lite bättre. Men ändå... Det blir lite fnissigt emellanåt. Och det tycker inte jag Goldfinger har alls på samma sätt. Nej. Så det är häftigt att se att de lärde sig hur man ska göra en bra Bondfilm. Ja, ja, visst. Ja. De har ju blivit eh, ganska bra liksom, åren. Jag gillar ju Daniel Craig. Men det pratade vi lite om förra veckan, va? Ja, det gjorde vi. Men sen har jag sett att en del tycker att Daniel Craig han har liksom det är inte den här Bond med de här överdrivet många coola tekniska prylar eller ställen och liksom gömma sig på. Och jag tänkte på det när jag såg Goldfinger. Den börjar ju i stort sett med att det kommer en, ja, någon form av and och simmar i vattnet mm. långsamt, långsamt. Och så närmar den sig en stege. Och när den kommer fram till stegen så visar det sig att det är bara James Bond och Sean Connery som har den här på huvudet. Jag menar att alltså, det kan jag ju inte se framför mig Daniel Craig göra en sån scen. Nej. Alltså det, det, det skulle bara inte gå idag, känner jag. För det skulle bli fjantigt. De, är ju, de känns ju lite mer seriösa de filmerna. Alltså mer seriös actionfilm. Ja, och det kanske känns lite tråkigt att välja det ordet så, och säga seriös, men det är ändå så det är det närmaste jag kan komma och säga också. De känns liksom mer seriösa. Och det kanske var mm. tanken att det skulle vara seriöst även på 60-talet eller när ja. de första kom. Ja. Men i dagens måttmätt så blir det, som du säger, pajigt. Ja, och eh, det är väl härligt att de eh, kan få vara det på mm. sitt sätt. Men ja, ja, det är kul att se dem i alla fall. Och de blir ju bättre och bättre. Um, och det är positivt Så får vi se Nu är väl nästa film den som heter Thunderball Och det är, Den minns jag som ganska bra faktiskt Så vi får se hur det är med mm. den Fan vad mm. Så är det um, Nu är väl jag klar Med det här i alla fall Med mm. uh, sett och spelat Senaste veckan Ja det blev en rätt lång introduktion här Så att jag ska fatta mig jävligt kort <laughs> För det första så köpte jag Terraria, det här Minecraft-liknande spelet för som är i 2D. Ja, just det. Jag vet vilket det är. Och det köpte jag för en hundring eller någonting på Steam. Och sen så visade det sig då i onsdag så att de hade sänkt det till halva priset. Ja, det är klart de hade. Det var ju tacksamt. Och till råga på allt så tyckte jag inte att det var så kul heller. <laughs> det är ju ännu värre. Bara, vad fan ska man göra på det här då? Så känner ja, jag. Ja, men absolut, så är det väl. Ehm, du vet vilken enorm succé det här spelet har varit va? Ja, det var ju därför jag köpte det. För jag tänkte att om jag gillar Minecraft, jag gillar 2D-plattformsspel. Det här borde ju vara perfekt för mig. Det är alltså det femte mest solda PC-spelet någonsin. Ja, I, alltså... Jag, jag kommer att ge det en ärlig chans och försöka spela lite till, men än så länge så känner jag att fan vad det här spelet känns lagom jävla meningslöst. Och jag gillar ju meningslösa spel, men det här liksom, jag får inte ut någonting än så länge Nej. det. Nej. Det är liksom, det är inte kul att upptäcka saker och det är inte kul att bygga saker. Det känns väldigt begränsat på något sätt. Ah, okay. Det tycker jag att Minecraft är Bra mycket bättre För att inte tala på Dragon Quest eh, builders. builders Som är inne i helvetet bra Men jag får försöka jag, jag tänker väl att Jag kan ju ändra mig Det kan vara för att jag inte kan så mycket om spelet än Det kan ju vara det, jag så kände jag med Minecraft i början också Tyckte också att det var meningslöst Och ganska tråkigt Tills jag ja. insåg att det var rätt fantastiskt ja, Exakt, så lär det väl vara Förstås och så har jag dessutom påbörjat nu. För det har ju kommit ett nytt Doom-spel. Ja, exakt. Känner jag känner ju att fan vad dumt det är att jag inte har kört Doom 2016 än. Ja, <laughs> det får du väl göra då helt enkelt. Och det är det jag har börjat göra nu. Ja, vad gött. Mm. Sitter i soffan och har laptopen på bordet och så kör jag med Xbox-kontrollen så länge. Så tänker jag väl att när jag har mer tid att spela, när man kan kanske sitta några timmar i alla fall så... Kommer jag att använda mus och tangentbord. Men när det är liksom där man kollar på TV och vill köra någonting samtidigt. För jag kan inte göra en sak i taget så kör jag ju med Xbox-kontrollen. Det funkar ju helt ja, okej. Okay. Just det. Gillar att det är ändå så pass old school, men också känns fräscht. Mm, exakt. Där, där kan vi väl lämna det. Och så <laughs> släpptes det ju persona 5 Royal. i första. Ja. Och här får du, det du får upp vad är skillnaden från det vanliga nu då? Eller, eller heter det Persona 5 Royal? Eller är det här någon specialutgåva av något slag? Jag tror att det är nya social links och nya uppdrag och sådana där grejer. Ja, ah, okej. Okay. Och jag fick det ju tidigt och sådär, men grejen är att jag har ju fått sitta hemma i karantän så att jag har inte hämtat det på posten. Nej, okej. Okay. Så därför har jag inte hunnit testa den. För jag har inte haft tid. Jag, när jag är hemma så har jag jobbat. Ja, exakt. Helt enkelt. Så att ja. jag har inte testat den. Men jag, Evelina var snäll och hämtade det åt mig idag. Perfekt. Så får vi väl se. Det, jag tänkte först att ja, men när jag köpte det här någon limiterad utgåva, det kostade 899 tänkte jag, men det kan man väl kosta på sig. Mm. Och så tänkte jag, för då får man någon plåtask då med något... <laughs> Det, det är ju lite spännande. Och så stod det ju då att det här kommer att läggas i min postlåda. Så mm. fick jag ju då sms att det här går inte att skicka ut i postlåda. Du får gå och hämta det hos ditt lokala postombud. Så bara, okej. Okay. Ja, det kan jag ju inte göra då. Okay. <laughs> Förklarar förklar jag <dig> själv. Vänta. <coughs> Så, men Evelina hade tid och möjlighet att göra det idag i alla fall. Så att, ja. och då var det svinstort jävla paket jag fick. Ja. Men det är kul med stora paket. Och i det här stora paketet så var det en rätt gedigen låda. Jag har ju fått någon jävla artbook och någon soundtrack CD tror jag det är. och Någon grej jag kan ställa i hyllan, en sån mask som de har i spelet. Så jag har ju fått massa jävla prylar jag inte vet vad jag ska ja. göra av. Men det är ju kul att ha i alla fall. Absolut. Det är kul när de... Eh... Det är saker, man köper kakor och de är påkostade. Det syns att de har lagt ner sin själ i det, så att säga. Det gillar jag ändå. Ja, precis. Och det här var ju det spelet som jag faktiskt eh, sa var bäst 2017, om du kommer ihåg det. Eh, det, jag vet att det var något år du hade det som din favorit, exakt... Ja. Det är redan tre år sedan alltså. ja. Ja, det, Men det kan ha varit släppt Tidigare än 2017 Om det släpptes 2016 men Jag, tror, inte, jag ja. tror att det kom Jag har faktiskt tjuvtittat lite här Så ja. det, det kom till Japan 2016 men Europa 2017 ja. Så det, Då reaktor, det, går, det är helt okej okay Att säga 2017 där tycker ja. jag För jag tror nämligen att jag köpte det På release dagen För det var ju ett sådant spel jag hade längtat efter Eftersom jag älskar trean och fyran Mm så nu ska det bli gött att köra Persona 5 då, igen, fast med mer, tror jag, av allt. Japp. Så det blir ju bra nu, för det är ju snart påsklov och jag har lite panik över vad fan jag ska göra då. För jag är inte, ja. jag är inte jättebra på att vara ledig. <laughs> Nej, det jag förstår vad du menar. För man älskar ju att vara ledig, men när man väl är ledig så är det ju inte så jävla roligt alltid. <laughs> Nej, <laughs> Och jag på tar dem lite snabbt och Bara med Persona 5 Så tittade jag faktiskt på en stream På lunchen på jobbet häromdagen Det var FZ som kör mycket streams nu mm. Hela dagarna på luncher och sånt. Så då kostade jag på mig Att sätta mig lite Och äta min lunch samtidigt på jobbet Och titta på lite Persona 5 mm. Och det ser ju väldigt väldigt charmigt ut Men jag känner Jag tror inte jag hade klarat det här Japanskan på något sätt Nej. Men för då Jag ser ju att det är ju Väldigt, väldigt väl gjort och har en Väldigt, väldigt Personlig stil mm, det, har det. Det, det ser inte ut som att det finns Något annat liknande Så jag, jag förstår att de är populära Helt ja. enkelt Nej med de personaspelen i alla fall 3, 4 och 5 man, Ett av de tvåan är, är, lite, är lite Annorlunda, de känns ju mer som sådana eh, Första persons Dungeon crawler rollspel Emellanåt Ja okej okay. Men med trean, fyran och femman så är ju också det här visual novel-grejen med också och man kan göra massa andra saker. Man kan, det, det känns som att spelet har en fritid också. Du mördar monster på kvällarna typ, men sen så har du lite fritid utöver det där du kan gå och träffa polare och göra massa sådana kul saker och sånt gillar jag. ja Det blir grejer där ska du se. Ja, precis. Men jag förstår också att det är ju en estetik i det som, som är väldigt eh, distinkt för Personaspelen Både 3 och 4 har den också Och den fattar jag att den är nog kanske inte för alla Men om man är mm. eh, åt Weeb-hållet Så är det nog eh, perfekt Man känns det inte lite som att man måste vara inne i det här Manga slash anime-träsket också Lite så var känslan mm. jag fick Av att bara titta i 45 minuter på det Jo, det känns Framförallt de här katsinsen kändes ju väldigt så av det jag såg. Jo, men så är det ju. Ja, det är extremt japanskt i alla fall. Det kan, ja. vi, ju, det kan vi ju ställa fast. Ja, precis. Så det, det alltså, men det, det, har man inte kört Persona 5 än, jag har nog sagt det. För att man säger det igen, är man ett stort fan av japanska rollspel så är det ett måste. Ja. Det har allt som de nya Final Fantasy-spelen inte har, typ så känns det som. Ja, okej. Okay. Ja, för det senaste, det är Final Fantasy 15. Har du kört det? Nej. Jag kan säga att det hade ju sina stunder, helt klart. Men hade också sina problem. Så kan man väl konstatera. Men det tycker jag väl att Final Fantasy-spelen har haft sedan tian. Ja. så Tolvan gillade jag väldigt mycket. Men, ja, det tror jag att det är väldigt många som gör eh, så. För det, det, det var liksom jävligt bra. Det kändes fräscht och gött och trevligt. Tian kändes eh, som att man hade fördummat hela upplägget med att du går inte och utforskar och det är ingen stora världar och sånt där utan det är väldigt linjärt. Mm. Men bra spel såklart, men kan ju inte mäta sig med 6, 7, 8 och 9 till exempel. Nej. Eller 4 att mäta sig Nej, just det. 15 ehm... kändes ju alldeles för. Det var lite EMO. <laughs> det är den förklaringen jag kan komma att liksom, karaktärerna var lite för larviga. Mm. Tyckte jag. Idé. det. Ja, då gillar du nog inte 8 heller. då är också väldigt EMO. Jag, menar så här att, jag tyckte i 15 att det är klart att det är väl kul ifall de kan tycka att saker är jobbiga och de ska visa känslor. Men här var det som att man råkar göra fel mat och det blev ett jävla gnäll. <laughs> men liksom, det, det blev lite så här overkill med hela det där att de skulle vara griniga och gnälliga. Ja, japansk melodrama. Ja, så. Till sin spets. Ja. Nej, men nej det, är, det är verkligen inte för alla. Men det, det är väl så det ser ut för mig i alla fall. Jag kan säkert komma på fler, men jag vill ju att vi ska gå vidare till att prata då om veckans ämne. Det gör inget om vi har en lång introduktion för det är avslappnande och det är jävla gött. Ja. Men vi pratade ju lite grann i förra veckan, vi hade inte med i podden men vi var lite här: ska vi prata lite om det här? Men så tänkte vi att nej, vi sparar det. Ja nästa generation är på ingång Ja, det kan man väl lugnt säga trots corona så har ju båda två nu gått ut med idag att de planerar att kunna lansera både Playstation 5 Playstation 5, mm. ja, Playstation 5 och Xbox Series X till Holiday 2020 mm. och det skulle jag tro att det betyder Thanksgiving helt enkelt det är de släpps säkert i USA då, så kanske möjligtvis någon vecka senare hos oss här i Europa då. The holiday season så att säga. Ja. Men... Det, är, det är väl en klassiker när man ska släppa spel. Så var det ju förr i alla fall på 80- och 90-talet att försöka få ut den här skiten före jul. Ja, exakt. Och då naturligtvis så är ju den här stora högtiden med Black Friday är ju en sån som man satsar på förstås. Tror du man får Playstation 5 och Xbox Series X till ett rabatterat pris på Black Friday? Nej, men jag tror de släpps då, helt enkelt. Jäklar, Den... en blodbad det kommer att bli. Ja, eh, om jag inte minns helt fel så var det väl typ i dagarna kring Black Friday som både Playstation 4 och Xbox One kom. Mm. Eh, så jag tror de kör på samma grej igen, helt enkelt. Men, men eh, om vi tänker till exempel... Ja, man ser att eh, Playstation 4 släpptes 15 november i eh, USA. Och det är väl typ veckan innan Black Friday då. Så det är... Ja, mm. Ungefär så tror jag det kommer bli med den här femman, om allt går som det ska. Och även Series X då. Om vi tittar på generationerna till exempel som Playstation 2 och Xbox. Det känns lite som att tv-spelen gjorde någon form av breakthrough där på... Ett sätt som tidigare konsoler inte hade gjort. Mm. Nintendo 8-bit är ju såklart liksom en historia för sig och Super Nintendo och sådär. Och sen var det jävligt coolt när spelen blev 3D med Nintendo 64 och Playstation och Sega Saturn. Men någonstans så känns det ändå som att tv-spelen blev på allvar någonstans med Playstation 2, Xbox och Gamecube. Ja, absolut. Det håller jag med om. Och sen var det ju såklart jävligt spännande, tycker jag, första gången jag testade Xbox 360 sedan, generationen ja. efter. Då jag var inne i en tv-spelsbutik här i Karlstad faktiskt. När kan det ha varit 2005 kanske? Jag tror mm -hmm. inte att jag hade slutat gymnasiet riktigt än. Men jag kan Nej. minnas fel, skitsamma. Jag ja. testade Gears of War och bara, åh helvete vad det här är snyggt. <laughs> ja, jag förstår vad du menar Det var ju helt sanslöst och så var det ju jävligt sköna kontroller också, i alla fall om man jämför med de svinstora kontrollerna som första Xbox hade Ja, den hade ju en riktigt vass kontroll eh, 360 mm. det... Sen var ju eh, Wii på ingång också Mm. Och det var ju också så jävla underhypat att, att det gick ju inte att få tag i på sådana. Den sålde ju smör kan man väl säga. Ja. <laughs> och Playstation 3 var ju också så lite utskällt för att den skulle vara så overkill och dyr. Ja, den var ju svindyr när den kom, kommer jag ihåg. Och för att sänka priset på den så nerfade de den rätt rejält också. Mm, de tog bort lite funktioner och så ja, precis. Mm. Istället för att sänka priserna så släppte de en budgetvariant som blev standard istället. Så det var ju en sån generationsövergång som också var väldigt spännande. Mm. Och sen tycker jag att hypen inför Playstation 4 och Xbox One var ju också en sån här grej att nu jävlar händer det grejer på riktigt. Ja, verkligen. Nu, nu kommer vi få PC-kvalitet på våra tv-spel. Mm. Och det här med att Xbox skulle ju ha något jävla konstigt piratskydd också. Med att skivan du köper registreras till konsolen och du får en Kinect som kommer att scanna av rummet för att se om det verkligen är du som ska spela på den Xbox. Det var ju helt jävla sjuka grejer. Ja, men det där tog de ju bort ganska snabbt får man ju säga. Det var ja. helvetet vad de höll på med det där i början. Sony gjorde ju en grej av det där vet jag. Så här, hur gör du om du ska låna ut ett spel till en kompis? Jo, ja. du gör så här och så demonstrerar med att någon lämnar spelet till en annan person. Ja. Och där var det uh, ju Sony liksom. Ja, alltså det påverkade ju hela den här generationen mer eller mindre. Alltså ja. de, de fick ju ett sånt försprång Sony som nu har ju i och för sig Microsoft som inte redovisat några försäljningssiffror men de är väl långt långt efter den här generationen. Jo, jag skulle också kunna tänka på det om jag ska skjuta från höften. Ja, nej men det, det är det som, de källorna som finns vittnar ju om att det faktiskt är så. Så det får man ju tro på. Mm. Och Nintendo valde att gå sin egen väg, att inte konkurrera genom att släppa samtidigt eller sådana där grejer, utan de släpper sin Switch och tänker att vi ska göra en sak som är jävligt kul och har jävligt roliga spel. Ja, och det tror jag också var helt rätt. Det blev väl lite fel med Wii U, men det Um, och det är inte sagt att jag skulle vara en dålig konsol På något sätt, men det, det gick snett Den gången, men det hämtar de ju tillbaka Med råge får man ju säga Det var ju inte konsolen som konsumenterna behövde Från Nintendo Nej, exakt Kan vi väl säga så här i efterhand mm. Jävligt bra spel som släpptes till Wii U Men den slog ju inte igenom Den känns som att den verkligen kom i periferin där Ja, och så um, Det kan man ju tycka att folk Kanske var lite ska inte säga korkade, men de, de fattar inte att det var en helt ny plattform. Utan de trodde, är det här ett tillägg till Wii? Den heter Wii U. Är det liksom bara, eller är det något helt nytt? Alltså, det, namnet var ju lite korkat. Det var ett dåligt namnval tycker jag också. Det vet inte om de försökte göra någon Xbox grej av att ni heter Xbox och Xbox 360 och Xbox One. Ja, och... så var det nog. För jag menar Nintendo, så ja visst du har Nintendo Entertainment System snarare Super Nintendo Entertainment System men sen börjar de ju döpa dem till olika grejer Nintendo 64, Gamecube eh, Wii, då tänker man väl att nästa ska få ett nytt namn man har väl ja. ändå, det har ändå satt sig på något sätt att varje konsol efter Super Nintendo i alla fall har fått ett nytt namn mm. och så bara nej Wii Man får säga, alltså, det är jävligt imponerad av Nintendo att alltid stötta tillbaka i alla fall det får man ju säga Ja, nej, men de är ju De är ett så starkt ett Ja, och ett så starkt varumärke Hos folk också, jag vet att Det pratades lite om Inför jag kom, Eller det pratades lite om, jag kommer ihåg Jag hade några, när vi gick på gymnasiet Några kompisar som Skrev en artikel om det här Så de förutspådde då Uh, inför Wii att det skulle bli Nintendos sista konsol, och att de efter det skulle gå över likt Sega att göra spel åt andra. Den reklationen kommer jag ihåg. Ja. Uh, aha, den, den fanns på riktigt då. Jag tror faktiskt det. Ja, okej. Okay. Ja, då var de inte helt fel utan ändå, då. Men uh, riktigt så blev det ju inte. Nej. Det är Men det, kanske inte, det kanske inte går det kanske inte går att klandra någon för att tro det heller. Med situationen, där. alltså. Nej. Gamecube var väl återigen en konsol med väldigt många bra spel, men som liksom halkade efter lite försäljningsmässigt. Ja, och när det kommer nya konsoler till marknaden som nästan tar över marknaden helt, som Xbox gjorde i alla fall med 360, att den blev så stor som den blev. Men den första Xbox blev ju en succé också, men den kunde ju inte riktigt mäta sig med de två största som var eh, Nintendo och Sony. Sega hade ju kastat in handduken och um, började ju släppa liksom, Dreamcast-spel till Xboxen istället. Xbox och ja, Sega det. var ju lite liksom, symbios där i början, tror jag i alla fall. Ja. Att... Uh, Men det två uh, 2 till exempel kommer på båda konsolerna och sen bara uh, väl några titlar som bara kom, som du säger på mm. Microsofts konsolen sen. Så jag för mig att tanken var väl att okej, okay, Sega skiter och släpper konsoler och uh, liksom blir polare med Microsoft istället Men sen blev ju Sega en ren tredjepartstillverkare Liksom till alla jag Ja, de gjorde jag... väl Ett F-Zero till Gamecube till exempel mm, de, Ja Och bara en sån sjuk grej eh, Idag så tänker man Kanske inte på det För att man, jag tror det är väl många som Inte ens bryr sig Men att spela spel av Sega på Nintendo Är ju liksom, <laughs> det är helt befängt Ja <laughs> Verkligen så det var en väldigt spännande generation det också. Så att alla generationer har ju alltid kommit med någonting spännande och någon hype som bara, shit, nu kommer vi kunna göra det här. eller det kommer vara. Nintendo har ju varit innovativa på något sätt. Och Sony och Microsoft har ju haft nu blir det de här jävla kraftfulla processorerna och grafikkorten i de här. Vilket kan bli lite tråkigt samtidigt som det också är intressant för då vet man vad man kan förvänta sig för spel. Nu är vi ju inne i en ny sån här övergång till nästa generation. Och nu känner jag lite grann att jag vet inte vad jag ska förvänta mig längre. Jag hade höga förväntningar på Xbox One och Playstation 4 för att då skulle vi få typ PC-kvalitet. Ja. Och vad händer nu? Liksom? Är det bara liksom super powerhouse? För att de kan ju inte marknadsföra att det här kommer vara en multimedia-enhet som man har kunnat göra. Uh, nej, uh, alltså det, det som jag, när jag har läst på lite, det kan man säga så är att både Playstation 4 och Xbox One uh, lanserades väl med grafikkort. Om man kollar på, om man jämför med PC då, så skulle de grafikkorten lägga sig någonstans, alltså mid-table, alltså någonstans i mitten i hur kraftfulla de grafikkorten var, mm. om man kollar direkt på PC-marknaden, medan då, den här gången, den generationen grafikkort som finns idag så är de snarare i toppen än i mitten. Så att mm. de krä krämar på ordentligt med grafikkorten den här gången. Det gör de verkligen. Så det är ju, tänkte jag, att de är betydligt kraftfullare den här gången mot vad de var för sin tid konsolen innan. Ja, precis. Konsoler har ju alltid varit lite svagare än PC-motsvarigheten. Ja. Men nu kan man säga att det finns ju ett kort som heter 2070 nu, som GeForce gör. Mm. Och de säger de här har väl liknande specs, De lägger väl sig någonstans kring det kortet, helt enkelt. Ja, ja okej. Okay, men då är, då är jag med. Och det tänker jag är helt rätt väg att gå i så fall. Ja, det tror jag också. Och sen får man ju säga att eh, Xbox eh, krämer ju på ganska så mycket mer än vad Sony gör. I alla fall på graf grafikkortet. Mm det pratar man ju om teraflops och det har man ju försökt att reda ut vad fan är en teraflop egentligen. Om man behandlar kom... det begreppet som man, som man pratade om bits en gång i tiden. Ungefär så, ja. Men det är liksom en, en siffra som talar om hur många beräkningar i sekunden som ett grafikkort klarar av att göra. Mm. Det är den förklaringen jag kan ge. Jag är absolut ingen expert på sånt här. Ja, det får väl räcka så. Men ungefär så. Och det kan man se att Playstation 5, det ligger på 10,28 Teraflops och eh, Xbox eh, på 12. Mm. Men den är ju lite kraftfullare helt enkelt. Och det är ju även eh, processorn, pro <laughs> processorn i Playstation ligger ligger på 3,5 GHz med åtta kärnor och eh, Xbox 3,8 GHz på åtta kärnor. Så det, den är lite uh, tuffare. Så, så vill man ha det absolut kraftfullaste på marknaden och det är det viktiga. Då får det väl bli Series X då Från Microsoft och Xbox mm. Något annat som de har pratat om Väldigt, väldigt mycket I sina sådana här genomgångar av konsolerna Xboxen har vi ju till och med fått se Hur den ska se ut Medan Playstation har liksom bara gått igenom De kör ju mycket på sina SSD-diskar Alltså det som du kommer att spara dina spel på mm. Och det är det Enda som Playstation verkar vara snabbare på. De har ju faktiskt utvecklat en helt egen teknik. Mm. Som ska göra den ruskigt snabb. Det är ju bra. Ja, jag tror att det här Spiderman-spelet som kom till Playstation 4 här för något år sedan. Mm. Jag tror att på en Playstation 4 Pro så tror jag det tog typ 30 sekunder och ladda upp någonting när de visade Och den här Playstation 5, man gjorde väl det på en sekund, typ. Ja, det är en jävla skillnad. Ja, det är alltså enorm skillnad. Och tydligen så har de utvecklat någon teknik så, så att processorn och minnet och den här hårddisken arbetar tillsammans. Och det de hade som exempel i den här genomgången jag såg, som verkligen var det var ingen presentation av en Konsolen i den bemärkelsen utan Det var snarare um, en sån här mässa Där man plockar dit massa tekniknördar Och verkligen, verkligen går igenom tekniken På liksom, mikro-makro-nivå mm. Så jag fattar inte vad de pratar om Så det var, det, men det, liksom, det var ingenting för den, den vanliga konsumenten att se Tror jag Nej. Men han förklarade det, han snubben Som för övrigt såg ut som en av karaktärerna i Wayne's World Fast med kort hår så det var nästan det jag fokuserade på mest. Det känns ju lite som att det är, dit vi att det är där man hamnar på något sätt när man ska prata om nya konsoler. Att, eh, jag vet inte, det blev ju mer påtagligt om vi går från 8 bitar till 16 bitar. Att, eh, mer färger, mer grafik, absolut. Och, och sen blir, går det från 2D till 3D. Sen blir det från ful 3D till snygg 3D. Sen går det från snygg 3D till HD- Uh -huh. och nu känns det ju bara som att nu är bara kraft det, det, det är ju för fan som att läsa Dragon Ball det här mm. från att men... lära sig nya tekniker och få nya magiska krafter till att bara träna tills man får blått hår istället för gult mm. men tänk dig då och försöka lyssna på en genomgång men den personen som pratar ser ut som Garth i Wayne's World <laughs> <laughs> jag kan jag kanske tappade lite fokus där Men med det här, den här SSD-disken så förklarade han så tänkte jag att du spelar en första persons pangare mm. Då står du och liksom tittar framåt med din karaktär mm. Och då läser den här disken Den läser bara in det som du ser framåt Ja. Så alla, alla texturer och sånt som är bakom dig Det har hårddisken inte läst in och skickat till minnet och processorn Nej, den måste den ju läsa när de ska fram så att säga Det är uh, ett sätt ja. att spara på minne. Det är ett sätt att spara på minne ja, precis Men då är den så snabb så att om du liksom vänder dig om skitsnabbt mm. Så läser den då in texturerna som har varit bakom dig Som nu är framför dig på typ nanomillisekunder snabbt. Okej, okay, så den kommer att ladda liksom banan eller det som finns ad hoc? Ja, så kan man säga det, om jag förstod det hela rätt. För det är ju, det är ju rätt imponerande i så fall. Ja, och här säger de ju oerhört imponerande det de presenterade, mm. men det vill ju, det måste ju funka väldigt bra också. Ja, det kommer ju säkert bli mycket att testa i början innan de kommer kunna utveckla så bra spel som möjligt till de här maskinerna. Säkert. Så är det ju alltid. Mm. Eller så, så kan man tänka ungefär som man gör med vissa PC-spel och att man kan börja kanske börja tänka på det sättet. Jag vet inte det är ofta så det är väl olika kodspråk och fan vet vad och sånt där konstigt man ska försöka ta hänsyn till när man gör portningar eller nu ska släppa samma spel till flera plattformar och sådär. Men om ja. nu är det ju ganska mycket PC-baserat så man borde väl kunna göra mycket på samma sätt, tänker jag. Ja, det tror jag absolut att det blir. Och sen eh, lite sådana här mer grejer att eh, de har ju båda att få en eh, ultra-HD Blu-ray-läsare så den kommer väl kunna visa sådana filmer också för de som mm. är intresserade av det det ska vara väldigt lätt att slänga in mer minne i konsolerna både, det finns en tom plats så att du kan köpa en färdig SSD och bara trycka i och även en gammal hederlig hårddisk att liksom, sätta i med USB så det, mm. det ska gå att utöka minnet rejält i de här ja nu OCO. när det är mer populärt med digitala köp så är det nästan ett måste mm ser att hårdisken den inbyggda ligger på 825 gigabyte för PlayStation och 1 terabyte för Xbox. Så Xboxen är lite större där också. Det skulle man väl kunna säga. Ja. Men det är ja, 125 Gig som är skillnaden. Aha. Ja. Ja, Men ändå. Det jag, jag hörde är det fel. Ju, nej, men det, det är ju ett spel i alla fall. Ja. Ungefär kan man väl säga. Och. I alla fall Xbox har som mål att kunna leverera 60 fps i 4K upp till 120 fps. Oj! Mm. Och med de här grafikkorten så kan väl jag killgissa då att det blir nog inga större problem. Nej. Känner jag. Det kanske är det då som är själva grejen då med den här utvecklingen. Om vi tänker att det har alltid funnits vissa grafiska uppgraderingar att det är väl nu då som 60 fps kommer att vara liksom som en lägsta standard? Ja, det tror jag också. I en hög upplösning. För jag tänker att när man pratar om till exempel den PS4 Pro och Xbox One X kom som är liksom samma konsol men en uppgradering så tänkte jag ju att du kommer kunna köra samma spel fast det kommer att gå snabbare. Ungefär som att du köper en PC och spelar dina spel som du har på ditt Steam-bibliotek till exempel. Men i och med att ha en starkare PC så kommer det kunna kräma lite mer och spelen kommer gå snabbare. Jag trodde ju i min naivitet att till exempel Playstation Pro skulle vara sån med mina Playstation 4-spel. Mm. Och så visar sig att det är någon special, special man måste aktivera eller ladda hem för att det ens ska gå. Ja. Och det gjorde ju att jag skett i att köpa en Playstation 4 Pro för jag tänkte att det är ju totalt meningslöst i så fall. Ja, just det. Men, så är det ju. Men, men nu så kommer vi alltså kunna få i alla fall så bra man kan förvänta sig med en konsol till ett rimligt pris. Ja, absolut. För vad, vad förväntar man sig att de här ska landa på i pris ungefär? Jättedålig information om det, men de är ju ganska bra på att liksom pressa ner priserna på konsolen. De har ju ingenting emot att liksom, mer eller mindre gå på full lust mm. på varje konsol. Så jag har sett att det pratas lite de som säger att de kan någonstans mellan 5 och 6 tusen då, kanske i Sverige. Mm. Ja. Eh, där skulle jag kunna tänka med lite så här kemikalier, skatter och sånt, så tänk att som billigast 5 och 5 och som dyras 6 och 5 skulle jag gissa på. Ja, det är ju, det är ju mycket pengar. Men, ja, men tänker... återigen bara, bara gissar nu då. Ja, men jag tänker att de borde nästan, kunna, borde nästan lägga sig vid de priserna och det var väl typ där man fick punga ut för alla konsoler någonsin för jag nästan tänka på. Men om vi tänker på inflationsgrejer och sånt där om vi ska ändå mm. tänka ganska långt bak eh, ge mig ett ögonblick här bara Ja. ja. Eh, ska vi se där då ska vi se Jag hittade en Reddit-tråd här nu och så tänker vi om man ska ha ändrat dem inför inflation. Nu är ju det här en ganska gammal bild. Men om vi tänker till exempel att Atari 2600 när den ja. kom. En motsvarighet av priset med säg 2013 då. Och det ja. borde väl vara ungefär samma. Så kostar den ändå 796 dollar. Ja, du ser Konsoler har kanske kostat alltid, helt enkelt. Det, det är det jag menar. Alltså, 200 dollar 1977, men med dagens måttmätt ungefär 796 dollar. Ja. Kollar vi på Nintendo 8-bit så tänker jag också, jo, men jag tror fan jag har läst det här i någon knasen reklam någon gång. Du vet, de här serietidningarna, så var det <laughs> längst bak så fanns det reklam. Så kunde det vara Nintendo. Antingen så var det att man kunde köpa Zelda- eller Super Mario-tröjor med vita med något roligt tryck på. Eller så kunde det vara spel. Och då vet jag att jag blev... Detta var typ 97 eller någonting som jag såg i den här reklamen. Det var en gammal tidning redan då och bara tänkte, oh jävlar, 4000 eller sån. där. <laughs> e ja. Fast om vi kollar dollarn då 412 dollar med dagens måttmät kostar då Nintendo 200 dollar 1986 är dagens 412 dollar så runt 4000 spänn. Mm. Och eh, Sega Saturn kommer jag också ihåg att den kostade 4000 spänn eh, 95 när den kom. Mm. Det, det är mycket jag. pengar. Ja, det var så var det i Superpower Sega Saturn 4000 och det är ju också motsvarande runt 6000 spänn idag ja Så att det är väl de priserna jag tänker att de kommer att ligga på. Och det gjorde ju PlayStation 4, det gjorde Xbox One, det gjorde PlayStation 3, låg också på 6000 och Xbox 360 låg eh, på en betydligt lägre nivå. Det var därför jag köpte den först. Så jag tror nog att det är ganska rimligt att anta att de kommer att ligga på runt 5-6000. Ja. Och ja, det finns ju ingen information att tillgå men rimligt, och snabbt kan man anta att det stämmer. <laughs> Exakt. Sen, det här har ju varit väldigt viktigt för folk att se att de är ju bakåtkompatibla båda två också. Mm. Så med tiden kommer du kunna spela, citat de flesta Playstation 4-spel. Det är ju också så här, uh, varför ska man hålla på och krångla så förbannat med Ja, uh, ty uh, Tydligen ser det så här att uh, en del spel kan behöva patchas en del För tydligen så är Playstation 5 så mycket snabbare Att en del spel liksom kraschar För att eh, de läses in för snabbt typ. Var det ungefär som att när man spelar vissa spel på Amiga Med ett kompakt flashkort istället för en gammal 90 megabytes hårdisk <laughs> Eller diskett Så kommer allting bli helt osynkat Ungefär så det låter ju helt orimligt att det skulle vara så idag Nej men så en del spel Klarade väl redan den här övergången Medan en del har de sett Att det behöver utvecklaren Liksom patcha spelet Och då kommer det att funka Okej, okay. vad fan jag kan ju spela Quake 2 på min PC Som jag köpte 2017 Ja men Det är ju inte. inga problem det, det, det låter ju helt sjukt att man måste patcha Förstår du vad jag menar Ja men jag vet inte är det spel, är Quake 2 till exempel det kanske redan är patchat också om du förstår hur jag menar Ja i för, för det, det, har man, det har man ju sett ibland, det kör den här Google Games, GOG Jo men du, ja det är klart du måste Nej. ha kompatibilitetsläge eller så. något sånt där så att det liksom det blir något, kanske går att jämföra med det på något men då sätt. då är ju datorn anpassat ändå för att kunna mm. ta sig igen sådana gamla program Ja, och det kanske inte en konsol gör på samma sätt utan att det behöver trixas lite. Nej, men jag tänker att skillnaden mellan PlayStation 4 och PlayStation 5 känns ju inte som att det är skillnaden mellan Windows 10 och DOS. Nej, såklart. Men, nu överdriver jag ju såklart. Ja, nej, ja, ja. men jag, jag hör dig <laughs> ändå. Men i alla fall så är det så. Så det, det ska vara väldigt lätt att lösa i alla fall. Men det kanske blir... De spelen som Sony har kontroll över kanske kommer att funka direkt. Då, men sen att det blir lite, lite upp till utvecklaren att lösa det där också. Mm. Men de har i alla fall sagt, och det här tycker jag det är väl ändå rimligt, att de hundra populäraste, vad det nu innebär, också att Playstation 4-spelen kommer att vara spelbara vid release av Playstation ja, 5. Ja, men det är ju bra. Ja, och det tycker jag var så jävla härligt. Det har jag sett att folk blir upprörda över. Som jag menar Nej, men liksom säger så här, fan bara hundra spel, jag bara, <laughs> och sen till, till slut någon som kommenterar, ja jag tror alltså om det nu är så att jag har inte ägt en Playstation 4 och köper en 5 för att kunna spela Playstation 4 spel så är jag rätt nöjd med de hundra populäraste dag ett, alltså... känner jag att då har jag så jag klarar mig ett tag. De flesta människor äger väl inte ens hundra PlayStation 4-spel? Nej, lite så tänker jag också. Om man ens äger över hundra spel? Nej, Nej ja. ja. Precis. Eller, ja, Ändå... eller ja, om man inte har Steam då har man väl ganska lätt över hundra spel. Men alltså, jag har väldigt svårt att tänka mig att gemene person har hundra spel till sin PS4. Ja, det har. samma här. Det, det är ju helt orimligt att bli sur över en sån sak. Ja, men det var väl det den här personen försökte att säga. Ja. <laughs> Så du menar att det här enda skitspelet som du vill spela inte funkar, Och nej. Ja. Uh -huh. Typ Just Dance. Uh -huh. Just Dance 4 fungerar inte. Eller release. något surt gammalt golfspel som bara spelas av golfentusiaster som råkar ha en PS4. Mm. <laughs> PGA Tour 2014. <laughs> ja. Fan också. Kan man inte spela det? Vilken skit. Jag tänker inte köpa det här <laughs> Vad FIFA 14 kommer inte att funka. Vad är det här för skitsnack? <laughs> ja, men ungefär så ja. tror jag. Nej, då har man det jävligt bra om det är det man rätar sig på. Jag tycker bara principen att man måste patcha för att spela gamla spel är. Mm orimlig men du, på ett Men du får sätt. tänka att det, det är lite så som även Xbox har gjort. Mm. Eh, redan Xbox One, de har ju liksom lagt till en del. För att, ja, nu fungerar de här 10 360-spelen att spela. Ja, men så var det alltså, med 360 också. Jag kunde ju inte spela mina favoritspel till Xbox på den för att han var tvungen att ha de uppdateringarna. Och det, jag tyckte det var orimligt redan då också för att det var ju inga problem för PS2 att köra PS1-spel. Nej. Mm. Men just från Xbox till Xbox 360, det kan jag på ett annat vis köpa. Det är kanske är mer Xbox, trots att den var från Microsoft, kanske var lite mer unik. Det var, unik väl, ja, i det var olika maskiner på ett annat sätt då, kanske. Ja, exakt. Medan båda två på det här mellan uh, One och Series X kanske är mer PC-maskiner så. Ja, och då känns det ju inte som att det blir helt ny maskin. Det känns ju som att det blir ytterligare en uppgradering mer idag än vad det var förr. För ps 2 ja. är väl egentligen att det är en ps 1 i den också. Om ja, man ska det. vara rent krass. Mm. Och sen hoppas jag väl att, eller det som jag tycker ska bli intressant att se, det är ju hur den här kampen kommer att se ut nu För man ser att Microsoft De har köpt upp väldigt många studios Som har gjort väldigt många bra spel mm. Så man kan konstatera att De kommer ju att göra exklusiva spel För Xbox nu De har kommit ganska långt med det här Game Pass Som är som Humble Bundle Ungefär, alltså prenumerationstjänst mm. um, Så nu känns det som de har I alla fall, de satsar stenhårt på vad vara med från start den här gången Och det tycker jag det känns lite spännande det här. Jag planerar inte att köpa någon av dem eh, nu eh, under året eller de närmsta åren alls för den delen. Men eh, jag tycker ändå att det är kul att följa sånt här får jag säga. Mm, ja men det, det är ju det. Jag eh, tänker nog också att om jag ska köpa jag, nu vet jag inte vilken av dem jag väljer men känner jag mig själv rätt så är ju Playstation kanske de som tilltalar mig mest. För de få Eh, exklusiva titlarna som Sony har släppt är ju de som jag vill ha. Och som ja. jag ändå känner att det är värt att köpa en konsol för att få tillgång till dem. Ja, just det. Men det lever väl dröja kanske till sommaren nästa år. Kanske i så fall. Ja. Om jag inte liksom eh, skulle köpa en ny dator till dess. Det är inget jag planerat, men det känns ju också som att det skulle kunna vara nära till hands i så fall för att spela nya spel. Ja, exakt. Sen kan man ju se där, eh, som jag tänker på lite med Xbox eh, om man är en PC-spelare och ska ha en konsol mm. där kan de ju möjligtvis då Microsoft tappa en del spelare för då ser jag att det finns ingen anledning att köpa en Xbox om du har en PC. Nej, verkligen inte för de kommer, ju, de flesta spelen kommer på båda två i de som är unika för Xboxen. För det känns som ja, precis, då är det då väljer spel på en PC. Ja, men det känns liksom så om du verkligen vill ha en konsol och PC, så får du välja en PlayStation eller en Switch. Och det tror jag faktiskt att det, är det rimligaste är att ha en Switch. Ja, det är så länge nu. inte, alltså, det får man ju säga De har ju byggt upp ganska starka, exklusiva titlar av Sony Som lockar väldigt många spelare Det ska man ju komma ihåg Både den här Last of Us och Uncharted-serien Är väl två sådana väldigt starka kort Som mm. lär dyka upp i någon form även på Playstation 5, tänker jag Men de är ändå inte jämförbara med Zelda, Metroid och Super Mario Om vi ska vara krassa Ja, nej Visst, så är det ju men när man ser att naturligtvis är det så om man kollar på varför valde du en Playstation istället för en Xbox så säger många spelen. Ja, ja, ja. Mm. Så det är, det är en spännande tid som vi närmar oss tycker jag. Mm. Nej, men jag tycker också att till exempel Uncharted och Last of Us och andra liksom, Bloodborne är ju Playstation-exklusiv, God of War har väl varit det också och så vidare. De är, och Spider-Man till exempel Ja, De har ju varit mer tilltalande än Gears of War och Halo tycker jag mm. För det känns som att det är lite, det är lite mer bredd På olika Absolut. typer av spel där mm. Medan de Microsoft-exklusiva Har typ antingen varit Pang Pang eller Racing Ja. Uh. Om man nu ens pratar om Forza och Gran Turismo längre det känns mm -hmm. länge sedan. Ja, ja, det gör det verkligen. Så därför, ja, det var, det var en grej som fick mig att nästan köpa en Xbox One X1-spel oh, okay. som, som var supernära på att få mig att köpa den här konsolen. Det var Cuphead. Ja, ja. Just det. Och det känns ju inte som det spelet du behöver direkt ett sånt monster till konsol för. Nej. Och då tänkte jag, nej men nu går jag ner till Eleganten och köper en Xbox för jag vill spela Cuphead. Sen så kollade jag, ja men det kan släppas till Mac ganska snart. Okej, då kanske jag ska avvakta. Cuphead kanske kommer till andra konsoler. Nu finns det ju till Switch, men det här är ju ännu längre sen. Och så tänkte jag, nej men fan, nej jag köper ingen Xbox. För det kändes inte prisvärt. Och då köpte jag en PC istället. <laughs> ja, det och det, är, ju det blev ju bra. Ja, men ändå. Ja, den är ju starkare än Xbox One X och Playstation 4 Pro. För att jag, hade, jag valde nog antagligen att köpa en starkare konsol men då köpte jag en PC istället. För att mm. det fanns eh, Heroes of and Magic 3. <laughs> ja. typ. Nej men, så alltså Utbudet till en PC blir ju så jävla mycket större Eftersom den är väldigt lätt att fixa Så att du kan spela spel från din barndom också Snarare än att idag om du ska spela Nu släpper ju till exempel Nintendo sina gamla spel Men det är ju emulerade versioner liksom eh, PC-spel har ju varit PC-spel sedan 90-talet Ja så du har ju liksom väldigt mycket mer att välja på där. Och det var väl kanske lite det som också gjorde att jag valde en PC. Och sen tänkte jag om jag någon gång skulle vilja livestreama, vilket jag inte gör så nu. Jag kanske, ska, jag kanske ska börja med det igen, jag vet inte. Men då känns det ju inte som att man använder streamingtjänsterna på Playstation och Xbox heller. Du vill ju kunna ha lite roliga bakgrunder och sådana här saker. Mm. Uh, en sån det måste väl komma och utvecklas mer, tänker jag. Ja. Så att det blir lite mer sånt på även från konsolerna. Tänker jag nu. Eftersom ja. det med är med streamingen så stor grej. Men ändå PC-grejen och de väl kanske aldrig upp till. Men man vet aldrig. Nej. Så är det ju. Sen tänker jag också att du. Det finns ju en hel spelchanger också som lämpar sig bättre för PC än vad det någonsin kan göra på en konsol. Och det är ju strategispelen. Ja, ja, förstås. Du, så kommer, ju, så. du kommer ju aldrig kunna spela StarCraft eller Dota eller League of Legends på någonting annat än en PC. Nej. Och det är ju, måste väl ändå vara de största spelen? Antagligen. Det är det väl så? Om vi ska se till streaming i alla fall så är det ju det folk tittar på. Mm. Det var därför jag har sket i det där till slut. För att jag menar det är Super Mario jag kör. <laughs> Sen ja, skulle för sig, <laughs> jag skulle i och för sig bara kunna dra igång en livestream varje gång jag spelar på en konsol. Så. Men det är också ganska skönt att inte göra det. Mm. Och veta att man har en kamera som filmar en varje gång man blir förbannad och skriker könsord till exempel. Man vill ju ändå kunna ha den friheten ibland. Ja, verkligen. Eller peta så att man inte sig i på, så Satt man inte på fängelse. <laughs> <laughs> Nej, precis. Var det Emil någonstans? Nej, han, han åkte in. Va? Varför då? Nej, han hade sagt rätt grova saker i sin livestream. Mm, han, han åkte hit för hets mot folkgrupp Oj, ja <laughs> Nej, det skulle du väl inte göra Men uh, <laughs> Nej. <vänd. laughs> Nej Men man, man, man, det är väl klart att man, man har dragit några svordoms- och könsordsramser liksom, Som kanske hade varit så här: Oj, mm. det var inte bra När man Nej. har riktigt Nu var det faktiskt jävligt länge sedan tror jag Ja, jag har faktiskt lugnat ner mig betydligt med det där också säga. Det var mer för några år <laughs> Ja, men ja Nej, om vi säger så här då nej, Emil, han, han har fått Ett fängelsestraff på två månader Oj, varför det? Han spelade Dark Souls Ja <här> oh. Eller han försökte göra De här, eh, vad fan heter De här extrabanorna på Bloodborne nu då Charlie's Dungeons Han försökte göra Charlie's oh, ja, Dungeons på Bloodborne Så är det därför han sitter i fängelse nu för de är ju fruktansvärda. Ja, helvetet vad jag tröttnade på det. Jag hade ju inte så där jättemycket kvar till ja, min platenum på Bloodborne. Men jag tröttnar ju. Jag försökte också med på att ta platenum i Bloodborne. Men då är, det är de här Chalice så är det en boss där som är så fruktansvärt jobbig. Ja, det är väl den sista så att säga. Det är någon gammal, någon gammal kvinna som kastar saker efter dig som är och barnskratt i bakgrunden. Är det inte den bossen som är där nere i som Nej, den jag kom till var något varulv liknande som var står du stilla för länge så är du död. Mm -hmm. Attackerar du för mycket så är du död. Och det är ingen okay. idé att försöka akta sig för mycket för då kommer Nej, det var så jävla jobbig och så bara Nej men det enda vapnet som är bra mot den här bossen Det är typ eh, Sågen med firepaper Ja ah, okej okay. <laughs> Och då kunde jag väl få ner hälften av livet på den Det var någon gång som jag var nära på dödaren också Och eh, då gör han ju såklart någon form av Greppattack om inte jag minns helt fel Och käkar mm. upp en ungefär Fast man har fullt med liv ah. Och det känner jag jo. Då är det ju inte kul Uh, den bossen jag tänkte på Det är Chalice Dungeon Final Boss Jarnam The Pathumerian Queen Nu ska vi se, det där känner jag Fan igen Ja uh, Vänta lite mm. uh. <laughs> Jag ska se om jag känner igen den nämligen Då ska vi se Ah, nej, du den har jag nog aldrig sett, den bossen. Nej, det, jag tror att det är den sista som ska vara där nere. Och ju, den kom jag aldrig till heller. Utan jag gav upp innan det. Ja, ah, men alltså fan, Bloodborne är ju verkligen helt sagolikt det jävla spelet. Ja, det, det tyckte jag om väldigt mycket faktiskt. Och det tog jag mig faktiskt igenom också. Kan våga man hoppas på någon form av uppföljare till bloodborne när Playstation 5 kommer Ja, varför inte? Det är väl en värld som tåls att uh, uh, Besöka igen Tycker jag Ja, From Software är ju ändå ganska bra på att göra Sådana roliga, dretsvåra spel Bloodborne i och för sig är, är ju tillsammans med Demon's Souls kan jag tycka är de lättaste Men Ja Den typen av spel är ju väldigt tillfredsställande Ändå Så är det och Dark Souls har vi väl fått nog av, tre spel ja eh, eh, det har jag ju sett att det har ju liksom blivit en helt det är andra företag som försöker göra spel som ska vara lite liknande så det har ju, de räknar sig nästan till en helt egen genre, jag tror att den heter Souls Soulsborne man det tror jag är vad man kallar serien, om man säger, från Demon mm. Souls fram till Dark Souls 3, om man då tänker att Bloodborne kom mellan tvåan och 3 mm. Men däremot, om du kollar på Steam, så finns det ju en tagg som heter Souls-like. Ja, okej. Okay. Då får vi höra av oss till den nyhetssidan där jag läste det här, där de sa så som jag sa. Så får vi... <laughs> Töra med dem. Ja, nej, ja, nej men så, så är Jag ja. Jag tycker också att det är jävligt lökigt uttryck att säga Soulsborne. Mm. Eller Blood Souls. Men ja. Och jag tänker att Sekiro ingår ju inte med de spelen. För det känns ju som ett helt annat spel. Ja. Det har ju inte Verkligen. alls det upplägget. Det handlar ju mer om att trötta ut din, din fiende och mycket det känns mer Tenshu än Dark Souls. Ja just det. Medan Bloodborne är som Dark Souls fast du kan vara lite mer aggressiv vilket gör att det blir lite mer dynamiskt spel. Absolut. Jag tycka. Mm. Någonting mer sånt fast kanske inte att det heter Dark Souls 4 eller Demon Souls 2 ja. men kanske Bloodborne 2 eller någonting som kanske är mer science fiction inriktat utan skjutvapen. Mm. Absolut. Jo, det som kommer, jag har letat fram det lite här. Om du tycker att jag har mumlat lite senare. Det heter Mortal Shell Det kan du kolla upp Är det vad den här typen av Genre kallas nu? Nej, det är ett spel som ska tillhöra den uh, Genre, begreppet soul, Soulsborne okay. uh, Titta på den sen det, det verkar uh, Ha samma känsla som From Software Spelen har Ja, jag tittar på lite bilder nu. Det ser ju onekligen väldigt Dark Souls ut. Ja. Ehm, så det har kommit en sån announcement-trailer så det kan du titta på när vi väl är klara här. Och det ja, kanske vi precis. börjar att bli va? Är det ja, dags att knyta ihop säcken kanske? Det börjar bli dags att knyta ihop säcken för nu känns det som att vi börjar spekulera om saker som kanske inte känns superrelevant. Mm. Men ja, nästa generation är på ingång ganska snart Det ska bli väldigt spännande Själv är jag faktiskt inte lika hypad Till de här konsolerna som kommer nu Som jag var till Alla andra generationer egentligen <laughs> Nej, okej okay. Nej, jag som sagt Jag ska inte köpa någon av dem nu Eller på en överskådlig framtid Men jag gillar ju Hela den här tiden när det, när det ska komma nytt. Så jag tycker det... Mm. Det tycker jag är väldigt roligt att följa. Så det, jo, jo, jo. Det blir väldigt, väldigt väldigt spännande nu tycker jag. Ja, det har du helt rätt i. Men det är lite som i politiken. Alla drar sig till mitten. Det finns inget som sticker ut. Jag tycker att det börjar bli samma med konsolerna nu. Mm. De drar Precis. sig till PC-hållet. Men jag tror och hoppas att jag har fel. Och när jag väl spelar på en Playstation 5... Så kommer jag att tänka att den här vill jag ha. Jag känner mig själv så pass väl att det kommer att stå en Playstation 5 i mitt vardagsrum om ett år och några månader. Ja, bra. Men super, ni vet var vi finns. Vi finns på Facebook, vi finns på mail. Instagram. Och Instagram. Vi har sagt här henne flera gånger så jag vet inte fast när jag behöver säga det. Annars Nej. får ni googla så hittar ni säkert. Det gör ni, Absolut. Och tills nästa gång så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej hej.